A macskák nagy barátja lévén bántott, hogy saját macskáim látni sem bírnak. Vöri és Oli családunk tagjaivá vált. Ragaszkodtunk hozzájuk, és valahány távol töltött nap után hazatértünk, Helennek az volt az első dolga, hogy kinyisse a hátsó ajtót és megetesse őket. A macskák nagyon jól tudták ezt, és vagy a támfal lapos tetején várakoztak, vagy azonnal előteremtek az immár otthonuknak számító fáskamrából. Félnapos bramtoni kimenőkről tértünk haza. Ők pedig szokásukhoz híven figyelték, ahogy Helen kitesz nekik egy tál ennivalót és egy adag tejet a támfalra. – Oli, öri! – suttogta Helen, miközben bolyhoz szőrüket cirogatta. Rég elmúltak már azok az idők, amikor nem hagyták, hogy hozzájuk nyúljon. Hátukat begörvítve és dorombolva dörgölöztek boldogan a készhez, és amíg ettek, Helen újra meg újra végig simította őket. Kedves kis állatok voltak, vagyságot csak ilyettükben tanúsítottak, Félelmük pedig, Helennek hála, megszűnt. Fiamat, lányomat, meg a falubeli gyerekek némeikét szintén a bizalmukba fogadták. Nekik meg volt engedve a gyengé círógatás. Heriotnál azonban meghúzták a határt. Mint például most, amikor halkan követtem Hellent és a fal felé közeledtem. Azonnal ott hagyták az ennivalót és biztonságos távolságra vonultak vissza, ahol hátukat továbbra is felpupozva megálltak, méghozzá, mint mindig, olyan távolságban, hogy ne érhessem el őket. Ellenséges érzület nélkül figyeltek, de mihest kinyújtottam a kezem, még messzebb mentek. Nézd csak a kis kórászokat, mondtam. Még mindig nem engednek a közelükbe. Elkeserített a dolog, mivel az állatorvosi munkával töltött évek során a macskák mindig izgattak, s rájöttem, hogy éppen ezért könnyebben is tudok velük bánni. Könnyebben, mint az emberek többsége, mert szerettem őket, s ők ezt megérezték. Elég büszke voltam a macskákhoz fűződő viszonyomra. Úgy éreztem, viselkedésem orvosi szempontból is jó hatással van rájuk, empátiával viseltettem az egész fajjal szemben, ezért minden macska kedvel. Sőt, az igazat megvalva a macskák nagy jó tevőjének képzeltem magam. Kivételt a sors furcsa akarata folytán épp ez a kettő, Oli és Vöri képezett, akiket nagyon a szívembe zártam. Ezt egy kicsi igazságtalannak éreztem, mert én gyógyítottam ki őket hájukból, és ezzel valószínűleg az életüket mentettem meg. Kíváncsi voltam, vagyok emlékeznek -e erre. De ha emlékeztek is, nyilvánvalóan nem tartottak méltónak rá, hogy akár egy újjal is hozzájuk érjek. A jelek szerint nem felejtették el, hogy én voltam az, aki kelepcébe csaltak, ketrecbe taszította, majd ivartalanította őket. Úgy éreztem, valahányszor megláttak, mindig a merítőháló meg a ketrec jutott rólam az eszükbe. Csak abban reménykedtem, hogy az idő majd összebékít bennünket. Ám kiderült, a sors cselvetései ezt még sokáig lehetetlenné tették. Mindenek előtt ott volt Oli bundájának kérdése. Növérével ellentétben Oli hosszú szőrű volt, ezért bundája mindig összecsomósodott és beleakadt valamibe. Ha közönséges, háziasított macska lett volna, szükség esetén egyszerűen kifésülöm a szőrét. De mivel a közelébe sem kerülhettem, tehetetlen voltam. Már vagy két éve élt nálunk, amikor Helen a konyhába hívott. Nézd csak, mondta, milyen borzalmas látvány. Kikukucskáltam az ablakon. Kubancsus szőrével és himbálódzó csimbókjával, Oli valóban szinte madárijesztőre emlékeztetett, és nem is lehetett egy lapon említeni csillogó szőrű és csodálatos lány testvérével. Tudom, tudom, nem itt tehetek. Már éppen elfordultam volna, mikor észrevettem valamit. Várjál csak! Borzalmas nagy csomók lógnak a nyaka alatt. Fogd azt az úlót is próbáld meg. Néhány gyors nyisszantás is kész. Helen szorongva nézett rám. Hát, te is tudod, hogy már próbálkoztunk ezzel. Én nem vagyok állatorvos, és különben is, úgy sem fogja engedni. Azt hagyja, hogy simogassam, de az más. Tudom, de próbáld meg. Semmiség az egész, meglátod. A kezébe nyomtam egy görbe ollót, és az ablakból adtam az utasításokat. Jól van, most az ujjaddal nyúj a nagy gobonc Remek, remek. No, most gyerünk az ollóval. Az acél első villanására azonban Oli hanyat homlok elmenekült fölfelé a dombon. Helen kétségbe fordult felé. Semmi értelme, Jim, reménytelen. Nem engedi, hogy akár csak egyetlen csomót is levágja, pedig tiszta gubanc az egész állat. Ránéztem a tőlünk biztonságos távolságra álló Torzomborsz kis jószágra. Igazad van, valamit ki kell találnom? Ki is találtam. El kell kábítanomulni, hogy hozzáférhessek. Rögtön a nem butál kapszulák jutottak az eszembe, amelyek sohasem hagytak cserbe. Ez a szájon át adható altatószer felbecsülhetetlen értékű szövetségesemnek bizonyult számtalan alkalommal, amikor megközelíthetetlen állatokkal akad dolgok. Ezúttal azonban másképp állt a dolog. A többi esetben pácienseim zárt ajtók mögött voltak. Oli viszont kint a szabadban. pedig ott nem alhat el, mert egy róka vagy más ragadozó martalékává válhat. Végig figyelnem kellene. Nem lehetett halogatni a döntést, úgyhogy kihúztam magam. Vasárnap megpróbálom, mondtam Helennek. A vasárnap általában egy kicsit nyugodtabb, és majd megkérem Szigfridet. szükség esetén ugorjon be helyettem. Eljött a vasárnap. Helen kiment, és két adag apróra felvágott halat helyezett el a támfalon. Az egyik adagra rászólta a nem butál kapszulám tartalmát. Legugoltam az ablak elé, és onnan figyeltem őt feszülten, amint olitt a neki szánt porcióhoz tereli. A lélegzetem is láttam, amikor Oli gyanakodva szagolgatta a halat. Éssége azonban csak hamar felülkerekedett óvatosságán, és leplezetlen élvezettel nyalt a tisztára a tálat. A forgatókönyv legkényesebb részéhez értünk. Ha Oli úgy dönt, hogy felfedezőkörútra indul, amit gyakran megtett, szorosan nyomában kell maradnom. Kilopakodtam a házból, miközben Oli felbaktatott a lejtőn a nyitott fáskamrához, ahol óriási megkönnyebbülésemre letelepedett abban a mélységben, amelyet ő alakított ki a szalmában, és tisztákodni kezdett. A bokrok közül kikukucskáva örömmel láttam, hogy csak hamar nehézségei támadtak. A hátsó mancsát akarta nyalogatni, de valahányszor a lábával a pofájához közelített, felbokfencezett. Kajánul nevettem magamban. <gül> Nagyszerű. Még néhány perc, és az enyém lesz. Így is történt. Uli szemlátomást megelégelte, hogy folyton felbukik, és rájött, jobb lenne szundítani egy kicsit. Miután bódultam körülnézett, összegömbölyödött, és lefeküdt a szalmában. Vártam egy kicsit, aztán a vadászösvényen nesztelenül osonó, bátor indián módjára előbújtam rejtek és lábújhegyen a fáskamrához mentem. Oli nem aludt el. Nem mertem egész dózist adni neki, gondolván arra, mi lesz, ha nem tudom nyomon követni, de erősen bódult állapotba került. Úgy azt tehettem vele, amit akartam. Ahogy letérdeltem és az ollóval nyírbálni kezdtem a szőrcsomókat, kinyitotta a szemét és erőtlen kísérletet tett az ellenállásra, de semmire sem jutott, én pedig gyorsan elkészültem az összegúvancolódott szőrrel. Nem végeztem igazán tisztességes munkát, mert a kandúr közben folyton izget mozgott egy kicsit, de azért sikerült lenírnom a hatalmas és csúnya csomókat, amelyek annyiszor beakadtak a bokrokba, és minden bizony a szörnyű kellemetlenségeket okoztak neki. A fekete szörhalom nőtt nő a lábam előtt. Észrevettem, hogy oli nem csak mozog, hanem figyel is engem. Bármennyire kába volt, megismert, és a szemeik mindent értésemre adtak, mintha azt mondták volna, már megint te vagy, tudhattam volna. Amikor végeztem, beemeltem a macska ketrecbe, és a szalmára fektettem. Sajnálom, Cimbora, mondta, de amíg nem ébredsz fel teljesen, nem engedhetlek szabadon. Oli álmosan merett rám, de a napnál világosabb volt, hogy mennyire megbotránkozott rajtam. Szóval megint bedugtál ide, de már sohasem fogsz megváltozni. Délután négy körül teljesen magához tért, és szabadon engedhettem. Sokkal jobban festett a csúvkubancok nélkül, de ezek a jelek szerint nem lágyították meg a szívét, és amikor kinyitottam a ketrecet, egyetlen megvető pillantásra méltatott, majd elviharzott. Helen el volt ragadtatva kezem munkájától, és másnap reggel lelkesen mutatott a támfalon ülő két macskára. Nézd csak, milyen ápolt! Hú, úgy örülök, hogy sikerült neked! Már nagyon aggódtam, biztos sokkal jobban érzi magát. Ami azt illeti, az ablakon kitekintve elfogott némi önelégültség. Aki az előző napon látta az ápolatlan állatot, most szinte fel sem ismerhette volna Oli-t, és szó, ami szó, nagyon megváltoztattam az életét, hiszen örökös bajától szabadítottam meg. Dagadó önbecsülésem azonban kiszúrt léggőbb módjára pukkacét, méhest kidugtam a fejem a hátsó ajtón. Oli éppen nagy élvezettel látott neki reggelijének de ahogy megpillantott, soha nem látott gyorsasággal szaladt el és vált a domtető túloldalán. Szomorúan fordultam vissza a konyhába. Uli szemében még mélyebbre süllyedtem. Csüggetten töltöttem ki egy csészeteját. Hm, nehéz ez az élet, gondoltam magamban.